L'escriptor tianenc Roger Tartera ha tornat al mercat literari amb una novel·la marcada a Tiana. La noia de les estrelles, la que és la seva cinquena novel·la, li ha servit també per afegir un premi al seu currículum. I és que el 2009 va ser guardonada amb el Premi de Narrativa Ciutat d'Eivissa, que per aquesta història d'un noi que torna a casa seva després d'haver passat dos anys en una clínica de desintoxicació i es troba en un entorn ben canviat. I començàvem l'entrevista amb la cançó King Blood del Surfing Bitches perquè les primeres paraules d'aquest tema apareixen també al principi del llibre. I precisament, doncs, de tot plegat en volem parlar amb el mateix Roger Tertera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs primer fem referència a aquestes paraules que deien dels sofrint bitxos i que tu has citat en la mm. primera pàgina abans de començar el llibre, que diu El hijo pródigo ha vuelto al rebaño Se bienvenido a nuestro infierno privado Mira en tu interior, hermano. Sí. Mm, això vol dir, si la poses al principi de la novel·la, doncs, deduïm que marcarà doncs, tot el caràcter del llibre, no? Sí, és una... És una declaració d'intencions, diu molt clar eh, el que es trobarà el protagonista i això, que torna a casa després d'un de, temps fora i, i el que es troba quan en torna doncs, no és precisament eh, un paradís. Mm -hmm. Bé, ara començarem a parlar de, del contingut d'aquesta de, novel·la, però abans doncs, a fer el comentari d'això de la música, de com doncs, diversos escriptors joves doncs, estan incorporant, esteu incorporant referències musicals en els llibres d'alguna doncs, manera també suposo que ha adreçat a un públic que doncs, barreja molt els formats artístics i que està acostumat a mm, doncs, això barrejar tot allò que té a veure amb la música, cine, etc etc i que al llarg de tot el llibre doncs en referències musicals, no? I suposo que per això també doncs una cita a un grup, també, no? Sí, però jo... Jo és que no... Sí que he llegit altres escriptors que, que ho fan, però jo vaig començar... Potser quan vaig començar escriure contes no, no ho vaig d'una manera tan conscient, però la primera novel·la que vaig publicar ho feia i en aquell moment... Uh, jo ho vaig fer perquè em sortia a mi d'incorporar-me el text no perquè ho fes altra gent però a mi m'era molt útil per, per fer avançar l'acció i per posar una mica de de, de film musical i d'entorn a tot el que estava passant hi ha hagut cops que ho he fet amb més intensitat, cops amb menys però d'alguna manera és que la música, jo crec jo escolto molta més música i compro més música i Escolto més música per internet del que llegeixo. Llavors, també sóc un músic frustrat, llavors suposo que d'alguna manera la música havia d'aparèixer en la meva obra i, i surt d'aquesta manera. Uh, dèiem que el protagonista d'aquesta novel·la torna a casa després de dos anys molt durs que ha passat en una granja doncs, intentant deixar enrere la seva addicció a les drogues i torna a casa, que precisament és una casa que és, que és Tiana bé, fa servir el nom de doncs, romà de, de la vila de, de Tiana però doncs, en aquest cas has decidit emmarcar la teva novel·la uh, concretament al nostre poble i sí, sí. amb el teu poble el 95% hi ha un capítol que passa fora de Tiana però el tres quartes més, més del 90% de l'acció passa en el poble i en la novel·la té el nom de Tiziana perquè el protagonista en aquest cas està pensant en el que era el poble abans que ell marxés i en concret quan ell torna és... en aquests dos anys jo he concentrat tota aquesta època nefasta de la... De la... del creixement urbanístic que va haver-hi fa uns quants anys tota aquesta proliferació d'urbanitzacions i tota, tota aquesta animalada que no sé si van ser els socialistes, si van ser els convergents, si van ser els de gent, en realitat que m'importa tres pitos, però la qüestió és que es va encarregar el poble, hi havia molta gent de Barcelona que volia venir a viure aquí per trobar la tranquil·litat i la calma, i és comprensible que el poble hagi de créixer, però no fins a aquells nivells. I el que és, aquell personatge que era Yonqui, quan ell, abans d'anar-se a la granja del poble, és una cosa i quan tornes una altra però ell segueix pensant en el passat per això rep el nom de, de Tiziana perquè ell encara viu en el passat en aquest sentit i, de fet, és curiós perquè doncs bé, doncs les referències no és que sigui una localització així abstracta, sinó que hi han descripcions completament doncs, fiadignes no? Doncs el passar sí. pel part del que ara és el, el del camp de futbol vell, doncs recorda com era el, el camp de futbol, no? Eh, sí. Albert Iana que va desaparèixer, en fi, doncs que fa, és tot un repàs en el seu camí des d'aquesta granja que dèiem fins al poble, va per l'autopista, la sortida quan passa després de Santa Coloma, sí. en fi, que és tot un retrat completament realista i que... No sé si d'aquesta manera també acostes doncs aquell lector que sigui propi a la zona, que conegui el poble, que conegui els entorns. Um, sí, pot ser... Jo crec que una manera d'universalitzar la literatura és parlant de llocs. Algú va dir, fa molts anys, no sé, no recordo qui era, que per fer, per fer la literatura universal, extensible a, a tothom, era bàsic, doncs, localitzar l'acció en llocs determinats, perquè encara que no coneguis aquests llocs, penses que existeixen realment. Mm -hmm. També ho pots inventar en tu tot, però si parles d'una cosa que tu coneixes i li poses noms, i aquests noms són reals, evidentment els, la gent que sigui de per aquí, de Tiana sobretot, doncs ho veurà molt més proper. Però la gent que no conegui Tiana i la gent del premi de Ibiza, per exemple, no no havien sentit mai a parlar la Tiana i la novella els hi convèncer perquè suposo que la van veure més propera amb aquest sentit, no? Perquè les totes les referències són molt directes i molt molt localitzables en, en l'espai en el temps i, i amb les persones també, de vegades. I no fa una mica de d'arracança parlar, doncs, sense embuts, un, bé, és en, en paraules d'un personatge a través d'un llibre, però a, unes paraules que, que se, sent, se, senten, se senten molt pel poble, no? De dir, ja no és el que era, no? de, de, On està allò que trobàvem, aquella essència, en fi, que hi ha i opinions per tots els públics, no? Però que sí que és una opinió que se sent bastant al poble i no sé si, doncs, això, posar-ho de manera tan crua a través d'un personatge no fa cap recansa. No, jo escric per, per oferir la visió del món que jo tinc. Llavors, um, intento no autocensurar me mai i quan m'agrada expressar-me uh, narrativament procuro ser el més fidel possible a, a la meva visió de les coses. Els personatges parlen en, en nom dels personatges, però darrere els personatges hi soc jo. I el narrador també, el narrador sóc més clar, el narrador és més jo, però en aquest cas em sembla que és en primera persona. I, I jo no em tallo un pèl mai, vull dir, si la gent que no li agradi pot agafar el llibre i el pot guardar, o pot no escoltar aquesta entrevista, pot fer el que vulgui, però jo no, jo no escric pensant amb el lector, sinó amb com vull explicar un món. I si és de la manera més directa possible, doncs benvingut per part per meva perquè és la manera que, que ho sento. En aquest cas puc fer una altra obra que les coses vagin més, d'una manera més subtil, però en aquest cas les coses van sortir tal, tal com rajaven. Mm -hmm i en aquest cas un dels temes que també són molt presents a la teva literatura i que anem parlat diverses vegades és el tema de les drogues, que en altres llibres doncs, l'has tractat d'una manera o d'una altra, l'has fet servir, però al final sempre... Doncs apareix, i en aquest cas apareix doncs, de manera contundent perquè doncs, és la història d'aquest noi que ha de tornar a casa seva després d'haver passat aquests dos anys tan durs, sense el contacte de la família, sense el contacte de ningú, només amb ell mateix deixant l'addicció a les drogues i torna, i, i clar, les coses han canviat molt i els companys alguns doncs, que els drogaven amb ells doncs potser ja no hi són, mm. i en fi que coses molt dures passen i s'ha de tornar a la realitat, no? Sí, ell a terra i es troba una situació mm, tramabunda, no? La seva germana es, és politoxicòmana, va amb un ritme de vida absolutament desenfrenat, sense cap mena d'horitzó a la vida, sense cap mena de somni i ell el que fa és intentar ajudar a la seva germana però al mateix temps que li passa tot allò a la Cati ell evidentment recorda tot el, tot l'infern que ha passat i en aquest cas Uh, més que de que l'aspecte lúdic o de l'aspecte um, més immediat de l'ús de les drogues jo crec que he volgut parlar de les conseqüències que, que provoquen però no només de les drogues jo crec que els personatges d'aquesta novel·la que es droguen els, els, sobretot els que estan amb, amb les drogues més dures um, ho fan per una sèrie de circumstàncies i en el cas de la família d'Eme i Cati la família és un autèntic desastre no hi comunicació, no hi ha cap mena de, de vincle efectiu i els personatges han de buscar respostes, amb, en aquest cas, amb substàncies tòxiques. Estan amb, el que passa que no, tampoc vull dir la culpa és de la família o la culpa són de les drogues, sinó que és, forma part d'una unitat tot aquest procés i llavors és una cosa porta a l'altra i, i entre, entre un aspecte i l'altre ens doncs, conformen aquesta realitat de, de drogadictes i a més a Tiana hi ha molta droga i no, no ho he volgut amagar mm. i és evident hi ha gent que es, que passa no que hem passat per psiquiàtrics hi ha gent que, que han tingut atacs de cor hi ha gent que s'ha mort hi ha gent que té les neurones que ja no li funcionen i hi ha gent que va fent gent que ho porta més o menys bé però és una, una part de la realitat del poble que jo no he volgut amagar en cap moment de fet, doncs, evidentment les drogues són una part molt important d'aquest llibre, però com deies, doncs, les relacions familiars és també, no sé si dir l'eix fonamental no?, d'aquest llibre, perquè al final les relacions humanes i una mica doncs, el que ens construeix no?, i acceptar una mica on, on ens hem trobat, no?, perquè el protagonista torna a casa i, i pensa... A veure si ha canviat les coses, no? Aviam mm. si el meu pare és més afectiu, afectuós amb mi, aviam si em valora aquest esforç que he fet, no? I, i al final, doncs, la família que tenim és la que tenim, no? I sí. els que tenim al voltant ho hem d'acceptar, no? Sí, jo penso que, que en aquest cas la família d'ell no... Ell fa un procés de transformació, no s'explica tot el procés de cura en la novel·la, perquè l'edicció s'inicia quan ell torna però em fa alguna referència, no massa, perquè tampoc s'hi vol recrear, però ell ha fet un procés de, de cura. I de cura no només física i mental de la drogadicció, sinó un procés psicològic en el que ha aprofundit en moltes coses. I la família no. La família continua en el mateix pla que ell, del que ell havia marxat. Llavors ell es troba en una, en una dimensió diferent, en la que, com dius tu, li hauria agradat que que les persones que formen part de la seva família també haguessin seguit aquesta evolució, però el que es troba és una paret immensa al davant. I, eh, i ell no ho pot canviar, perquè jo penso que les persones no poden fer canviar a les altres persones, sinó fer-se'n adonar de coses i que i aquesta gent, la gent que té problemes, pot canviar donant-se en compte ell mateix i fent un procés personal. El, la gent que al voltant poden ser referents o poden ser tocs d'atenció, però mai els hi faran anar, mai els modificaran la vida eh, d'una manera lineal i d'una manera molt diàfana, no? sinó que és, que és tot un procés de xocs i de, i de contusions. De fet, doncs, és també fa pena veure no? doncs aquest bucle en el qual s'entra no? quan ell torna d'aquesta rehabilitació, veure que la germana està en aquell mateix procés de destrucció, d'autodestrucció, sí. i que ell tampoc no pot fer res per... O sigui que el seu testimoni no ha servit per evitar-ho, no? Clar, la reacció d'ell és d'absoluta impotència i d'absoluta perplexitat davant de la realitat en la què es troba. També es troba el camell, que li passava el cavall que segueix fent de camell i segueix vivint i fa de camell de la seva germana i tota aquesta gent doncs no... per ell és una sensació d'impotència molt gran perquè no, no, no pot fer-hi front de cap manera i ara no me'n recordo que ho havies no, no, sí, el que m'estaves contestant però precisament també suposo que una altra frustració més enllà de, de poder ajudar ah, sí. o no la seva germana, una altra frustració és també doncs com tu deies, endinsar-se en un procés de canvi, de recuperació i de, de profund plantejament de cap on vaig uh -huh. saber que tu has canviat i tornar a un lloc, en aquest cas un poble com és Tiana, un lloc petit en el que tothom es coneix i tothom sap d'on ve i què ha fet i què no i, i que tothom et continuï veient com aquell que eres, no? I no Clar. com el que el que és actualment. No? Això també és una frustració molt important pel personatge. Sí, ell en el poble està completament estigmatitzat, perquè de tot el grup de gent amb el que es movien, eh, bé, no en poc explicarem la novel·la, no? però l'únic que ha passat per un procés de, de desintoxicació i que havia sigut yongui i que ja no és, és ell. Llavors, la gent l'havia vist com a un de persona perduda, com un... bé, com una piltrafa. I ell quan torna al poble la gent el segueix observant amb una certa... amb els prejudicis de tot el que havia fet abans i no valoren l'esforç que ell fa per, per tornar a ser persona perquè ell no era una persona que digués, bueno, em un porro abans d'anar a dormir, no. Ell era un yonqui, que s'injectava o fumava cavall cada dia I, i no tenia res més a la vida que la feina que el mantenia i les drogues dures i la relació amb aquella noia, no? però eh, quan ell torna al poble eh, evidentment té aquesta creu penjada sobre uh -huh. i llavors va als llocs, se'n va als bars, se'n va a les festes se'n va per tot arreu i la gent el mira com, com si encara estigués malalt perquè ell era un malalt, no? i la gent el segueix veient com, com una persona irrecuperable, però jo crec que més Potser la gent sí que en alguna manera valorarien aquest canvi, però ell el que percep és que encara no, perquè dins del, de la seva visió ell veu la gent com coses estranys, perquè segueixen amb la mateixa inèrcia que portaven quan ell estava al poble. I llavors ell no és capaç de sortir d'ell de, mateix de dir «Hòstia, la gent m'està mirant d'una altra manera». No? Però sí que els prejudicis de la gent, però també hi ha la seva, la, aquesta visió d'ell de de no veure's d'una altra manera. Uh -huh. No sé si m'explico. De fet, eh, precisament doncs, al principi, com al principi de la novel·la, ell ja ho diu, no?, que jo vinc a Tiana doncs, a recuperar-me i perquè no tinc un altre lloc on anar, però eh. jo no, jo no m'hi quedaré aquí, jo marxaré. No direm si al final marxa o no marxa, però ah. ho té molt clar, no? Ell vol marxar, sí. Ell torna al poble perquè, perquè no coneix res més i perquè no sap on anar. Perquè no té diners, perquè no té feina i perquè l'únic lloc on te pot deixar-se caure és a, a Tiana o a Tiziana i l'única casa que hi ha on te pot viure és a casa del seu pare i ell pensa que podria, anar, podria haver anat a Barcelona, podria haver anat a Badalona, podria haver anat a un gat, podria haver anat a un altre lloc però no té el valor ni les condicions materials com per començar una vida de nova en un altre lloc llavors l'única alternativa que té quan surt de la granja és tornar al poble ell no hi va a gust al poble i per això té aquest desig d'aconseguir de, de, un miler o dos milers d'euros i fotre el camp el més lluny possible. És la, és la seva lluita, és mirar de trobar aquesta font d'ingressos o aquests diners per poder començar la vida de zero de veritat en un altre lloc. Però el poble l'atrapa, i, i per això hi ha la, aquesta portada, que és aquesta bola de, de vidre, on tot el que passa dins, tot el que passa en el poble queda com tancat i és com un... És, ho parlaves abans, un bucle tot plegat. Uh -huh. I ell es treballa dins i per ell és un infern toplat. plegat. Eh, un infern que intenta superar, com dèiem, que intenta doncs, re retrobar-se amb la gent de, de sempre, esperant que doncs, ho hagin portat bé, que esperant doncs, que el seu futur també vagi lligat amb persones que doncs que ha marcat la seva vida no? i que ell mm. ho espera així. Però al final, eh, al llarg de tota la novel·la, el personatge doncs, eh, massa optimista no s'hi troba. És a dir, aquesta no és una novel·la que massa llum no hi acabem trobant. No? És una visió al final de la sortida, o sigui, tot i que al començament dius és un personatge que ha passat i que ha estat en un punt en teoria positiu, perquè ha aconseguit deixar enrere les drogues, tot el que acompanya Totplegat doncs no, no és una visió idílica de la realitat, ni positiva, ni... No, no estic... En part no, però no, no acabo d'estar d'acord amb això, perquè eh, ell d'alguna manera sí que durant l'estada en el poble, ell interioritza una sèrie de valors que abans no tenia i dóna importància, per exemple, a l'amistat uh -huh. i a l'amor, cosa que abans hi vivia d'esquenes. I durant la història, els amics, hi haurà uns amics que li faran costat hi haurà la presència de la noia de les estrelles, que serà el seu far, una mica de llum, en tot aquest túnel tan fosc, i això és el que el manté en vida, perquè si no, evidentment, aquest personatge es podria suïcidar a la pàgina 30. Però ell segueix endavant per la pròpia inèrcia de la vida, però també perquè hi ha uns motors de, de certa llum, de certa espurna de, de felicitat en aquesta noia i en el, en el, i en el valor de l'amistat i en la lluita que té ell per la seva germana. Llavors, jo crec que ell s'humanitza durant la novel·la. No sabem com era abans, perquè no ho hem vist, mm. perquè si no, només ho sabem perquè ell ens explica. Però jo crec que ell que no és una novel·la 100% destructiva ni 100% pessimista. És una novel·la dura però, però crec que sí que té un, un fons de, de humanitat. I a diferència, per, per exemple, de la, de la que havia escrit l'any passat o que va sortir l'any passat del Rus, que era molt negra i molt sarcàstica i així, jo aquesta trobo que és un drama molt potent però és un drama ple d'humanitat i ple de de les contradiccions de la vida humana que, que ens rodegen a tots, no només extrapolable al món de les drogues, sinó eh, tot el que són les relacions humanes i la complexitat de les relacions familiars, de les amistats, de l'amor, i tot crec que tot això apareix una mica a la Noia de les Estrelles. I suposo que era important posar aquest contrapunt, no? Eh, enfront de la duresa d'aquesta de, de, història del protagonista, posar el contrapunt femení i el contrapunt que tu deies d'una mica de llum, no? de, de felicitat. clar. Clar, sí, perquè ell d'alguna manera necessita aferrar-se a algú o a alguna cosa que li, que li doni una certa mobilitat cap a autosuperar-se i, i que li faci veure que hi ha coses a la vida per a la pena continuar respirant i continuar aixecant-se pels dematins, més d'hora o més tard, a l'hora que sigui, però... però... Um, evidentment si no fos per, aquests, per aquestes espurnes d'aquestes coses ell no se'n sortiria bé, tampoc direm si se'n surt del tot o no se'n surt del tot però la novel·la no avançaria perquè una persona que surt d'una granja després de dos anys i es troba el que es troba a ell un pare que ni li parla una germana desfassada i una realitat humana que al principi està molt, molt fragmentada i molt caòtica, no se'n sortiria si no fos perquè veu certes dosis d'humanitat a la gent que l'envolta. I a gent que fins i tot pensava que no l'ajudarien, també donen un cop de mà en algun moment determinat. És a dir, que també trobem aquesta part positiva de, de la novel·la, que, com dèiem, sí. al final, si és optimista o no, la gent ho haurà de valorar, sí. doncs, quan ja és així, vegi doncs, a, doncs, com es desenvolupa aquest personatge, no? A quin punt arriba, a quin punt comença i a quin punt arriba d'aquesta novel·la. Uh -huh. Ja com a concepte més, més general, arriba aquesta cinquena, em sembla que és la cinquena novel·la, no?, que, que has sí. publicat. Sí. En quin punt et trobes ara mateix? Doncs, després de, com deies, haver editat novel·les també l'anterior, també molt dura, uh, d'un personatge també, doncs, així com molt l'etapaí d'ell mateix, no? Sí. Eh, en quin punt, cap, on, cap a quin horitzó escriurem ara? Bé, el proper horitzó és publicar una novel·la que es diu Que es cremin els cossos, que surt publicada el mes de març. O sigui, que ja. Per literal lliure al revés. Sí, perquè la noia de l'estrella havia de sortir per Sant Jordi d'aquest any passat, del sí. 2010, però hi ha uns problemes amb l'Ajuntament d'Eivisa, i es va retardar fins ara al desembre, i per això s'han ensolabat les dues. I la d'aquesta de... novel·la nova és amb la mateixa editorial del Rus, mm -hmm. al revés, sortirà ja d'aquí un mes i mig, i és una història molt surrealista, molt passada de voltes, és un drama però amb molt d'humor i molt de amb elements de màgia negra, de personatges també molt desorientats, amb més humor, potser que aquesta, és més... té uns punts de... més divertits, més afables. I... I després tinc una novel·la acabada que l'estic intentant col·locar ben bé encara no sé on. O sigui, que Déu-n'hi-do la producció que, sí. que encara ens queda per veure, no? Sí, ara aquests dies estic acabant una altra, que que és un canvi bastant fort respecte a tot el que he fet. No és Crec que he aconseguit sortir una mica de, de la sordidesa de totes aquestes històries uh -huh. i, per exemple, temes recurrents, com deies tu, <coughs> perdó, com són les drogues, en aquesta novel·la que estic acabant ara no apareixen les drogues en cap moment, l'única droga que hi ha és el tabac i una persona que veu llet, que és a dir, que veurà llet, I... però és la... Diria que és una novel·la molt més lluminosa, molt més plena d'amor, plena de sentiments positius, de conflictes, evidentment, perquè si no, no seria una novel·la, però crec que té una esfera molt més, molt més plena de, mm, del sentiment del bé i mm -hmm. de la busca de la felicitat d'una manera menys crua que tot el que havia escrit fins ara. Perdó, i no ho he fet d'una manera buscada de dir vaig acabar amb tota aquesta etapa sòrdida i negra sinó que em va sortir, de dir, va sortir la història i a poc a poc es va anar vestint una narrativa amb una altra caire que tot el que havia fet fins ara i n'estic de moment content no sé què diran els editors. Bé, bueno, haurem d'esperar encara, perquè sí, si pel pa, març en tenim una altra i aquesta, doncs, encara, suposem que fins al 2012 com a mínim, no? Sí, de... que es cremin els cossos, s'haurà el març. L'altra, que es diu ja no és temps de bicicletes blanques, no sé quan sortirà, però aquesta que estic fent ara depèn de l'editora si li agrada, si la vol treure, uh -huh. però com a mínim sí, el 2012, segur. Déu-n'hi-do, déu nhi déu quanta projecció per endavant. Sí. Uh, aquesta setmana, divendres, doncs, uh, hi ha la presentació del de llibre sí. a la Biblioteca Can Baratau. Mm, moltes vegades no doncs, està acompanyat Joan Arquer en les presentacions per fer-te alguna qüestió així més novedosa que una presentació de llibres normal. No sé si en aquesta ocasió també heu preparat alguna sorpresa. Aquest cop farà la presentació a la Primitiva Reverter, que últimament hem tingut molt contacte i ens hem vist moltes vegades i tenim una visió de la realitat d'aquest poble i de les relacions humanes i de la, de la literatura i de totes aquestes coses bastant comú i com que la, la novel·la parla del poble i hem parlat moltes vegades del poble, del que no ens agrada del que ens fastigueja i del que trobem positiu del poble vam... Considerava, vaig considerar que la primera la persona més indicada per fer la presentació i aquest cop no hi haurà no, no hi haurà música, no hi hauràn coses secundàries, sinó que només parlarem. Tampoc Ella parlarà. No, vaya, fantàstic. Encantat de que ho faci. Bé, doncs hem començat amb música i acabem també amb música perquè, com deies, doncs dins de la teva literatura, doncs com que hi és present, també l'entrevista volíem que fos present i precisament una cançó que dona nom doncs, a l'altre protagonista d'aquesta novel·la, una és el noi i l'altra és aquesta noia més llum, que és la noia de les estrelles i amb un tema de David Bowie, que sí que és el que inspira el títol, no? Sí. Doncs quedem amb aquesta cançó. Roger Molt d'Artera, moltíssimes gràcies i esperem doncs a l'altra novel·la, la que vingui. Que vagi bé. Molt bé, gràcies. This no voice on a wave of faith hey that one no dj that was basic cause me cry is a sign of style.